قرآن مخترم عوردن کو دا شیح القرآن محمد طوحی رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن پسن انیس سو تریسی کشوی دا جد دی دا ملای دو پتا یا ساتی اشاہ دی توید سنت کے سل سیریز مرکل دکار نمبر تیس عبد الرحمان پلازان اس دی مین چوک جانگیرار اور صوابی پروپریٹر انوار شیر طوحید موبائل نمبر 0301 تا سو دل شي نو چې بل شي نو زموږ لاي هاي عمل وکړون دي چې کله تاسو صدا غيږي دا بل څه راځو تاسو تنبذ شي وای دې تزلتمون یا چې تاسو دل شي وي دلینا و ما دا چاننه چې بلون لانا د دې نن بڅوي دې خلقونه آ چې لانا نو کو فا راځي د دې ځای او ماځګر دې دې غار کې مشهور کی نو غار تا او ووري پر تاسو رب تاسو ته میرا باندې نه اتيار ورکي تاسو له پکار تاسو څخه سنتیا او وجنګر افان کی نو تاسو دنه دې ای او بل شي پدې کیږي چې دایره ما ده کین انو ځای چې اوینی نور کله چې وګیږي نو د غار دینا په طرف اکل چې دوبشي په دې لاره په ځو سره اده دا د اته الله جي تاسو چن ناغله توفي پر کې دلا مندن کړي تاسو چې پهږي خطا او نوونه درماوین لاخون کې مرشدان دا کړه چې نو په شي نو غذر خلا دیږي په نوکه کله دویلی نو پګستر نو متردار چې د غږ له نو کوته ته نو الله ساتلی وتعذبهم عذابن اګمان کې پدایویس حالان کې جوړه سمانه چې ځای بدن ته ګوره نو تازه ر یاسې غریږي هوا په کې تازه روانه ده په په نه په یی یعنی دای را سے غال کیوئی چنوار پخیط رفتے رفتیجی اور کہ کل انوار پیوزی نوار پور گست رفتیجی حالکہ پور شوئی کہ نا معصمات تب دی پور پاسا ہے تب ساتم ناگیر کے لڑے پاسا مقام نوار کے سا پخیط رفتیج اس تا خیط رفت کم دے انوار کم دا نخه په طرف وځو نو ور بڅون ساحه ته روان یا په خيجر ساحه طرف کم دی ستا ته طرف کم دی دا په مغرب دی زه نو ستاسو ته خلل زیږه پورته تا خلل کم دی نو دا جنو کې په کم لاس کیږي نو که تاسو خلل سيږئ نو تاسو څه چه نور سطابه سیلاس خیجی نطو و سنگه ای تم پاسه ایده الان لا خوده نانور ایده الان چه خوده پاسه نور تیخیج داسی سطابه کم از دوید بیا نور تیخیج سطابه کم راز بخیجی یعنی ده غارفلو خطت تره خی طرف علا که لیشی چه ده غارفلو خطت که سطابه نیلاو تی نور پسطابه دست خو خیجی مطلبه ده غارفلو داسی ده ام از داره خداده غار کې الله دی پېره کړي وګمان کې پدې وې زکه څنګه چې غړې کې خرابې نشي اده دې وته اروم دې را کوتي را فوجس وکالبون استې دې وروم کې دې په لو څنګولو نه وسید درشل ته وایي وسید درشل دو ساده نه معنا جوڅې جو ټول جو عالم عليهم نارو موسدا او په یثې زکه درشل کې ور وی نو الک جوڅی کله چې موږ دوی جوړه کده لرګی په دورښنه بوله جوړه کدورښنه ور دګس کی نو دا لږه په دورښنه سپه پته یو خبر کړه وای دا هسپټال رسیدې چې حق پر سپره شي صحیح یا صاحب کا فیروزه چن په نه کام غرفت مردوم شو هغه سپه د صاحب کا په د نو الله غلط باندې رحم وکړي پیسر نو و باب ادام بنشاست دنو علیه السلام جوی پل جماعت پریفو در پلات پیسر نو و باب ادام بنشاست نو خاندانی بنو و تش بوم شد نو دنبوت خاندان تن روک شد از گولستان بل نسخه که بنو و تش اگر دن زیوالی اثر تن روک شد خاندانی بنو و تش بوم شد نو خاندان دن زیوالی تن ختم شو مطلب سو چې سپېړې جماعت د موحدین سره ونښه او وسومره چې د موحدین او تنظیم کی کینی نو غشي هغه سپېړې کله نه دي چې یو تنظیم کې راضي او یې ځف کینی نو غسرې هغه په سپینم لا نه دي سړي دا ځکه کله چې تنظیم کینی په پاخه مونږه جګړه کوي چې د مؤتذینونو سبب نه دې مو ترې نه بیان وکړي چې طالبان څنګه شنو وي دغه او دی هغه اوس دې ته به انشاء الله ځکه یاران چې تنظیم کې نه سپینه به سبق نه وي هغه به راستېمو درسو کې پیږي چې وسره د سپینه لاندې مرګورو سره نه راځي دا غې روان پادینه کوي دا غې دا و نه کوي نه په سپینه باندې دا لنګې دا راستې چې مرګورو پرې غافي غیر مقلد بدترین در مسئله در توحید هم در دعای غیر مقلی در صحب زواید چه غاپی ارخسی او در رسوس چه در جماعت تنزیم نبارده در او داغ دا سپینم لانه در سرین سپینم کل مالک پس روان ده چه در کم افتا ماتا بر عشید زمان شیخی در سرین جا زستا پس پی توب نپویدیم استا ایمان خدا رک چه تا پل تنزیم در غنیش سپیا تا ماتا تو ګل را شپېم لانی شینديره وقربوم باسيته لایبر وحید اس پېد دې ګولم چهره په څنګ ګل را پدورشله باندې کچې غبرشه پدې باندې نواب اوره زدن پتهستا وته للی شوي دي اډت د دېنا پهه بات وټکنده چې تاسوږي په وینا کولای شي نو یو ولونکی دې دینا سور درغم تیر کړل نه نوې دې څنګه تیر کړل مور یو نه کورا نو بیا یو چې دانته دا زوران خویشي ژوندګر پس ورګي یوکان پس ورې په زرا سودرا دې کې دا کو چې تا دا وروړي شخص کار شيخه پتا سره وني کیږي نراتو دې کی تاسو په خراسر منوج دې سړینا دا څنګه انرم دې کی پټو راتو کې چې پهن دې پتا سوک نرنج دې ځا دې ځان لري دکموګه څه دې دیووله کچې دې خبر شو پتا زباندې يز هرو غالي شو متري شو نقمر با امکی یا ووگر دای تازو راب دن قبل کے اکان بچ مندی دا اوکی چرے پا کلا رضا رضا ادارو انگی من پو خبردار کن من پو دای خل چه پوشی چوازد اللہ رشتیالا او قیمات نیسے شک پدے کے کلا چه جگرہ کورا دای پا محفل کے پا کار کور چار قیمات سیو چاوئی سے یا جگرہ کورا پا بارد دای کے نو اے بازو جو کئی پدے باندے با راځي یې خپل دې چې دې څنګه وي او هغه تاسو چې ته دین کې ژوندون دې څنګه جماعت مونږ په دې زکه دلال روپۍ نن بای دي ورته هغه جو کتل زه دارک می روانې په یره دې ته سوچي په سړیا کول وای راځه په نا زار روپۍ په دوه ثانی کې هم بفرانې زیه نه چمچړته دوی ته او کال کې چم فناسو او سنے کرتا ہوں اور سے خزانہ خود یون چیز کی اشتیاق ہوا حکم دے او ہے یہ خزانہ مو زانہ نہیں ہے سے جے دار فائدہ دا. اور پروں تفصیل دی ہو ہوا چیزانے شور کڑک رہا ہے میں جو پولیس امرائے بادشاہ دے پیش تے دا بادشاہ دے دائی دا چکن وچ ہے اور خالص علاق کو انتا پوستیو کو دنگ دعاو سنو تقدیلی وی راو که ادھکا بادشاہن سکھلی کی چی فلانی مر کرده دے تقدیل رئے پر انگریزان زمانہ کے کلو چوس راشنو گرفتاری کی اینو بزانہ کے دا تاریخ لکو چوسو کسا زمین فراری شیدی و دے عقیدہ چاگئی زمین آلہان مند اگر کتاب راو که ایسا بچیو کو ندریس او تعالی دا عرب دریس او ذکه شمسی کال لصرزه زیاتی په کال کې نو په درې کال کې نو په فینزه شپږش کال کې یو کال نو سل کال کې درې نو درې سو کال کې نن کال کې شو انده کدی کتاب ده دارین نه عجایب او مفلوقات اور په دې آیات باندې یو ښه کلام لیکل دی دغه کتابونو مې اجاې په مخلوقات ایاو په نښه کې کړی دی د نړۍ چې معلومو وروه دا چې آدم اسلام په کمسن پیدا شو کوم زمانه کې عمره وې نو کله تقریر کوي په کمسن کې سر او عمره وې کایندوي چې دا په سم سره ایبه کلی د سر او نه وې عمره وې یو نشاغل احسان او دا اغیر اصحابی خیر ریج، دا میاشکل، بلکل فرق مرائی ریجی، گنیزان در ڈائیلی اوگر دل سکالا مخکر، او دا قذوینی نقشی بانی اوگر نوٹیک بڑھا ریجی، دا اغیر اغیر اغناشناسی ذکر کریم، او پدے کلام قذوینی دا تلخیص والا چوئے، جلال الدین، دا کتاب دا اجائی بڑھ مفرقا ہے، د قمری صاحب باندی نها در پاس در سوکالا اور شمسی صاحب باندی در سوکالا ادا رنگی آسان نالی متعلق نمو فتحی خال چه کوشی وعدد اللہ رشتی آدھا او قیمات شک پدی کنشتے یاد کاشی جگرہ کو رخل کو پمین کھل کی رکار در دین ہا پرس وی قیمت سے بادد پرس وی نشتے اینو چویل و جو کئی فتحی باندی عباس ہے در دغه غار تراره ذیمر په څیر لگا چې له وروته نن نچېته سن دنه شنو وځه او هغه مو او د حقیقت نه خلک دنه تل نشه نو خلق جرګو کړه چې د جسمه اخره مخه شګې راځي د غار خپل بندو حواله کیږي تناویې رخپوره شریس رسې کوي او هغه اګه سانو چې زهته کلهو دین کې او وبني شو مونږه باندې جمعات دیو جنہ حدیث کی راضی کہ اگر جماع چې قبر څخه خاص ف قبر د قبر پیدا کی جوړ شي نو هغه کې مزد مصروه ده دی مېږي مصروه ده نه مېږي ځکه قرآن وایي د جماع د دا د خلکو چې دین کې ځای کې مرتدی قرآن دغه ځم بیان کوي چې من بری زکی جماتنسو د البانی کتاب ده د تعدير و ساجد في منال المساجد في من بناء على القبور المساجد اوغه دا حديث راځي مګری با دي خرج دوینه فقاه کله قبرستان په حالت کې جماع جوړ شونه مصبو کېږي دا. دا قبر سره جوړ شو نو د کیږي اذه فقاه دا حقه ول دي چې کوم جماع قبر وي نو جماعونه کچه جماعت مز او قبر رست رابه نو قبر باقیشی و نموز نکییم او که قبر مز که جماعت بروس جور شویی نو قبر برا نو جماعت برا نو ریشی آئی که نکییم اگر کوریت اوطاری قبر اکوالی ده ماز فقیم نموز باقشم دن نلرو قبر مز کرده چاد خرکو ده ما سادر رواه ده بار سر سر رویده طالبان عرض کی تاسو کې نوځي او مبارک مازه نموز نه کیه مکرو ته دی طالبان له شيخ اوله دې ستو په خدا غږه صحیح کوي بچا کول خبر شي په دې ته نموز کیږي نه کیږي تاسو شي کوي و من کو تا دیارې کو نو مستحکم مکرو ته دی دا روزبان یا دغه باج جمعه تر کې ما درس وستر جمعه تر کې ادافا خوش ده خبرنو آه. زکا قرآن ده ده زم بیال کرده او لعنه رسول الله صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے. نو لعنت وشی محرام را دی که محرام را او زوارات القبوری والمتقیدین علیه المساجد وصر را دی لعنت ویلوه او لعنت وشید و خیل محرام را دی انو کچه جمعه تی قبروی نو جمعه تی حکم نکیوی تعالبان کرا جائے تک خدیث ہوتا جی خدیث ہوتا ازرالعلم نمارتہ میں دی جماعت کستا سو موسکی جمعورت اللہ خط کرے لئے اجو سر سرہ ملاقفت مادا موسکی کی ملاقفت کرے لئے آغتو یا اللہ عصر علامہ بن الرشے مارتہ میں دی جماعت کی موسکی جماعت کی ازرالعوسیت کرے لئے ما کله تا ما څه کو ما په دنیا کې د توې م و نه کړه ټول شرکه پاتشه په دې چې ما د مګ نه پښه سرمایان شي سموز نه ما دا کوله کار نه مله و چې مړې دې ما په جماعت کې خفته چې دې ظالمانو له موږ لشي ما دې څه کړې دې دا دې قلب وکړه اپوکادو لکې ک قبر رستي پور ان جو مز ظاہرا شپا گم جل سب ایسو بیتار اس کیلئی کیلئی چیز شیخ دو فاتنا شلپی دوش کارا پس چی بادشاہ دا بغداد دورہ شوروکرا نواغذ شیخ عبدالقاد جیرانی قبر پا غضای کیوریت چیز غضای وقف نو علماء را جمعک چیزا قبر درست ہے چیزا وہ قبضای کی قبر کردے نو اے نا نو بادشاہ دو علماء پولیس را اوکر تیدر اوی کنستا او, آو, آو تا بار بار بار. دا شیخ عدو کی رجلیتا وردو انجوم الزاہرہ فی اقبار مصر ورخاہرہ دانی ارزتین فی اقبار دولتین اردو شاما نورم لکری دی دا شیخ عدو کی موریشین وی اغیر رجلیتا وردو دی اول کو تازو دا شیخ عدو او کسا عروت... بوکی رحمد نکی جی بابیا او اغزدک ازرکل سدادا واقف دی جمعات واقف دی داوی دا جمعات احاطا واقف دا پا آغے کے یو سرے نشت اگے دے درکا پواقف کے قبضہ ذاتی حرام دا واقف بین المسلمین دا عام مسلمانم بتے نفائی دا سوی یو سرے پا آغے کے کور نشی جوڑولے نو چسن کور نشی جوڑولے نو دا یقبل قبر سنگی جوڑولی سی نو یو قلی کی یو پا پیغمبر نائے کرد دا چی آغے کے قبر جوڑنے جمعات جوڑنے کرد ب نه کړي دا چې دوا په پلمو کې به څه سرو شي تا نه کړي هغه باک وسمانان خبرې ازو به ګټه کوي نو چې ته په ځای ولا ګورې نو دا نه دا په دیتا د 100 دا دې باندې تحديث لري ایمان کولی مو زړه او به دلما دا ځا ته وځو کوجه کوجان شو هغه یو ځای کې دې شورا ده نو دې شوري به یاو سورو قدره که ندا چه یاو سورو دمگای بند کن قرآن ذکر رد که اوه آقسانو چزاتای کرو اپو دین که اپنو امکودای باندی جمعات تن ذرده چه ابو ایدوی دی سرولو می دست په ابو ایدوی پینده دیش پاکو می دست په ویشتر که نادی دا رجم ویشتر توجه بے خبر ویشتر که درانده لازگر که را خلاسه او او او دی پہ وایا رضا ما پشمیر دے دی انپوی گی پشمیر دے دی مگر لگ لگ چکویا چاہتا واہی مکی نو جگرم کو پپارہ دے کے مگر جگر زرزری دے کے صفحہ دے اشپک دی اشپو دی جسو جگرم کو سر تری وایی بنو مطلب دارے لائنی خبر کے مندر سے اتا پوزم کو پپارہ دے کے دچانا اچانا ذکر پدی کی فائزہ نیستے دا ابراہیم علیہ السلام ګر چامل نه دی کرم کې چه फायदा ني د ثواب او عذاب مداريو لري تاسو کي امو يا يو پیغمبر اي چې دونه کوم د دې سبا موږ جردا شي لا يا خراب کرچې شيتا اوه يا درې چې توفيق وایي کې رب مالا نيゼ نه پسلا دا کوم د هالو کې تم دې نه منځه اچتي دیم روانه ښه نه تا حضرت تاسو زوای لنشته ادرنګ کې کړو دې غار کې دې څو ازیا چی کوي هغه بون چې کال فشار نه دی تی حاصل د دوار واسه او الله خپل خپل نشوال نشي د زرم څیر کړه د دې اधारچا په حال کې ولاه وړي یو جمله د خاص الله له لرم دې هغه چې کم پړتي تاسو نه براو کتا تاسو نه چې برا کتا خاصه له لرم دې دواس درېن څخه لیدونکو لپاره الله په زړه، په غيب سره، په مخلوق سره. سر د تعجوب سره، ماف سره. څخه لیدونکو لپاره دای دره ازخه لیدونکو الله د هر کیا یو الله لیدونکو لري، ماف سره. دغه جمله سره، انې چې مخلوقات لپاره به ځان نه نوم اووین، کار سره ما ځکوې هیڅ هیڅ سره. انې سره الله پپله فیصله کی چال را دا پیځه جملې پای پی وای دا پنځه ریاندی موږ یو اوکانہ دا سرتی کا په پیځه جملې څه سی ا تا راهه ولا سره اوسره نه زره کوي الله پپله فیصله کی چال کال ختم شه نو پون یاده دارمو قران نو صحیح کړي شه مې داري کمې دي ګرې دا وه مولانا څنګه دي شه مای خواد آزی قرآنو یاو نظروان شم ریل کی ما ستن بانگی وی دوام بچراسو سٹیشن کس شم ما تا پوز که دادرسی وی پسرول ملکی میرا که دادو کل داری آده کلی نقل که میرا که دیپلاگی پیجی دادو دیر لوی نوالتای اپور جوڑ کرم مای او سریتوی زدرم مای داری سر آم الار ندار و دا پولا گوندی دار پا تذکا نشتلی چه دا تولا سهرادا او پدلالی حیوانات جیلی گی نو سان بذر رو ما یقفت ہوئی گی او ما تلال سامتا باجره او شو رو شوی شو ما تاوی بلد کلی نشتلی بس یو اخداغل کلی لی پدیمه رکی ذروانم باجره او حیواناتم گو زورا سیدم حضرت دمستر نیوز کړو اته موږ نه پاته حضرت مست سو یې خبری خبره مچاته په وسه کوبه جمعه سره یې یو کمره هغه د لنګر ما سلام وکړه حضرت ما ته په توسه کومه نارې نه ته خور یا سلام علي ما ته راغلم حضرت کتابونه ولې نشه مایا ما نه ته په کې نول آسان ما تاوی در ترکیب ہوتا اب پھر بیو آسمے ماور تاہمی اسی غلط تعجبن جوڑی دیشی اسم تفجیل مہا درماب سلام آنام در او در آسمے مانا در ما تاوی درست عمل سورا دے میں تندرش پارس بھئی ماں نمٹی کٹا کسرے کی رات لن اے خواب ما تاوی درہ کتاب ندر دردر ریجی آیات کری دی انتا پنجابین تعلیبان آزمانہ فساد دیروا اغایته یې جنمالي دې دېمالي دې وړوډه دې خپل نه نه ما نه وړوډه وړه دې ما جنو خپل وې تا چې خپل نه نه ما ما په دنيو چیرې را خپل نه مين نه خپل من یې کی دې له وپرا ما نه خپل دې سر ژوند سره شپږ کټو په کمره دا خبر دا درس او زې عزوم سره ګټه دی زه سملاسته نه نما په ځای دی ورته کې تلپې نه دی وزومي انا مې پر ستنګرته مې مال وکولای خوب سې شرعه به مې ورته جوړي جامي دلته به چې څن سور فصاحت جاتنو او دو کتابو یو شرعه ورته جوړي جامي دا نه چې او دین تو شارې زه سملاسته نه مدا پنجابيان یو ګټه وایي چې ازو جن وې دي نو کولی شي مون سره چلو alyki نو ځکه دلته نسملم نو هغه ورته خپل براتړي کې غورو زګمالم په دې اړه لرا ته هغه یو ود بنو و کامره کوشي کا دسترې نو ما دروازه دن ځل کا کونډه مله ګوره اخطاره مو ده هداشه بل بن تقریبا وینتا مکره نو کوې وړ ډېر جوړ هغه نه به بو او ځېش کو ځکه ته پرځې نو نبهه موږ سپور په دې نو کوي چې څه څه چا دې چا دې نو زده کوزه د ټکړي باندې ولې شه د تعالې باندې ټولې جن شګه تللې هیڅ موږ بدل نه نیو کړی نو دا سره زنا څو بیا وځي دا پند یاد درڅو ته ځم نو مخ کې چې ورته دا جن دی د څلونو چې نو مانه په ټول تو سکتے داغه ته هغه تکابلو غلطو خبره دالني ثوري سلاوي لقبول شه خبره ینه ټول را کا نه شو یو خبره دغه ابتدا کاړم چېر ارشر نه بچم فلټان دی یی یمانه ته په زری ریکرو لغو د بسماوات الله را علم دې دا پټو چې بري تا دناو کتا اسخلي دې کې الله پري غیب اڅر او دې کې نيشته تاغله په دال نار مار اني ساده ار کي خپل بي سره کې ختم شو نو اوس ترتیب به مولات و دې مسله اول تایید کي ولولا اغه چې عارفه د کتاب له را نيشته بدرهونکو د دې فسنو کلمات جمع کلمات دا سرو تینځ الله عالم دې له حسنہ چھے داراوالے چھے بل سوک پوہ جائے ادویم لہو غیب السماوات والاک حسنہ چھے بل سوک آل ملغیب گنئے دعا آپ سیر بیئی واسمیں حسنہ چھے بل سوک آل ملغیب گنئے دعا مالاوں من دونیمی ولین حسنہ چھے بل مضدگیارو گنئے بیداللہ سلو و لا حیو شیق فی حکمی آدھا انہیں صرار کئی فی صلی کے چالرہ لا مبذل لکرمات اصلا تیر مشیقین کو دوکار آشی بل چاہتا مددگار ہوئے اور بل چاہتا حال مرغیب ہوئے او بنو امی بیداللہ نازا ایلپنا قداد بجا لکھرے نو دا عذاب موسیق شئے اللہ بیدار کی دوزا اطرق قضان سردان خلقو جرام مددکی اللہ را ہر وقت سارا مادگر اغواری دا اللہ رضا اتیر لکی دیرستر کے لا تاب رہنے کا داینه سرګې ته دې موهیدین سره به سپېته ری دې سره بکې نه کله داینه سرګې ته بل چاته دی نو غارې ته نمایځي دنیا مطلب دائی دے رو سربا سربا شپاکے اتفاق اومنی دا, دا دی چې واځه ته دې رو سره او خپل موهې سره بشپکې پرې زموږه څه پک ته هغ ما پران ومني دا وځو چې چې ته ځای جماعت رو ته سره او دا هغه چې څون ته بدښمن وایي رضا خو نو قسم می کہو نو تیروانچی نتی دم خپل مګری د دشمنین هغه سره خپل نو قراوی د هغه ده کای چې کنه درې لاره سره ته ک دنیا دې مت چرنه رسول به کار کو نه د ثکونه پر قسمونه قسم نه د مخلوق دې ظلم تا غوړی نمایشه دې دنیا هممنه دا اچه جرا فلک دې مو زدارو ټول کتاب اتا به دې ممنان دا زبر خبره که خپل مرګري بد واي چوي نه مني اغه بارکه بد وای نه کی نو کی وی وی اړيڅه نه په سلاف اوکا اده حکم دو سپیشل دو اورتان ده حق نه ته جون کی اوه حضرت اځنه ده حاصل له به سمورات ولادت ها ته نو اوس چې خو منی دا مسلا اسو چې قهې نور دي نریمنی مونږه آلکه زالمانه ور راګېر بکی دئ دره پردې دور لهور بچنه چار چاپري آ هات بهیم راګېر بکی دئ دره زکه به تا یتبار را را راګېر بکی دئ دره پردې دور په لوشه دور اته نو فریا جو منل شي په بو سرا پشان دیږي زه چې ټیږي شي نمیان پټکه دلته دی موږونو را داسګل میځمه نه کوي شنو دموټ پټکه ورته بد دي استل ابس دې لې ځای مرتفقان ځای یقین نه کسان چې وی منل غما سره لوځه په سماوا چولل امل یو کنه یک پشان غا صاحب کافو نمبر باندې اجزا چا چې کسان مال دا کسان د دې جنونه ته دي جاري به دونه دلان دی ولی اکلته بکه جي پرې جنک داوود ملک په خوره او بسری په خوره اګو ته په دشيری ګراته په نو دیو چې لږی सुरڅه دار فاردار پاتیر کوم دا سره بیا اوه غونځي جامې ته کښنه من سنږه ته تنور موري کومنا لان دی ګاکټ به درې کومي وایستو راتین اډاټوې کومنا چوې می تک به وي پځې ته پکورسو څخه سره یې، اڅخه سره دې مندل دا مسئله چې یو منل دا هغه وطن ترې وځو دوه ذکر شو او د دنیا ذلت بیا نه یوه دا چې دا دنیا په واره سې شي دا ګسن باغونه وروسته بیا حالت دوتنو ګردول مونږ یو څنګه باغ جنتین په باز طرفونو هو کړي مونږ تلل باغونه یې دروازه تر اوسه اور کوبا دیمی وعا انبا اکمو دے باغنا من او مفرد دے جن جنتین تسنیو من او مفرد رہ گلے جو زون باغو یو جنتین پر بعض طرفے میں ہوتا ہے جن انبا کمو دے باغنا ایس شے اچروری من پمین دیکھو علی او دلوی می وعا نوید ملگری تا الفخر کو پو پو پو ملگری زو دیرم تانا پا مال ایزت منیم پو نفرائی نو کاران می دیر ا دنه شباته او دې ظالم پزان ظالم نور دې غره لای په شرګ کوه ا وی چال کوم تیار پشینای سره ا خیال کوم چې قیامت مو دیږي ها اکوا کوثم رتا نو بو مو پر دې نه ځه دنیا کې مه شو کوه چې بم راکي وې دې کو مطلب دا اے چې ماندار مکه ځان کمزور مکه نه نه ماندار مکه ځان چه ده مالدار دا خیال آنیشی جره مستاج دی تاکو برو کو پاگا گا چی پیڑا اکری دیتا گو رکھاو ری ابی آزا ساز کیو بو ابی آزا پرا بلکر سر ری لیکن زجم لاکنگ نی آنا پاس بکره لیکن زجم وام اللہ رب زمان دے انا کوم دقل لفظ رسوک توپ و او زب توحید چه پر مالدار کدر آکڑی دا نزب دی او ورته وی لولا ولی زګر ورته لولا ولی چې ګردا خلک جناتا لولا خپلتا ورې دیونه وی نشته کاند نه کایم مگر پاللا داما راکول څنګه جاي او ورته او کوی نیما څنګه ځنه په مال کوله حضرت رب نواز چې هغه کی مال اور باغ او ورگی ست په باندې اوس باندې باست پشتین کې د کارو حسبانا ابا تو چی کار نیږي ځه کار دغه په طرح شي با په رتس نشي باست بر نو شي با اچطچا پایګین کې شایډن اچطجا پوه نه با کلی تاسو نشي دي زلقن پایګین کې نو پایږي ولاي چې شي او شي با او په دې پټه نو تان منوي ته له او بغائبی که دا خبر محاروشو اراغیر که شو باب دو سمر میوانی باب نو کرده دو مخلیل سنن پاغمال چه خرکیو دو پده که اله خلوکه سرده چتونو بانده اچه غیوانی حای حای شیف مدیو کرده اینمه صدا کرده درخ رو سوک انو دلو دلو دلو شیمدال کرده دو بیدر لازم خلاصي وای روښوماروښوم حسین سش دنیا ذلیل زده کرا چې په دنیا کې غسه شي باغونه باغونه لازم وروه اداکه کوجه ته الوالایت لله الحکم تصرفت الله اشتهله الله غره ځایګر غره ځان جام پس کوښوم لازم مسلمان ورته الکر استاد خلاص نرمی داولې زیږي پځي سره کار وکړه بلته یې الکه دا زموږه یندي په پلي سره کافه بلته یې الکه ستاه دا ټول ډوار چین یندي زم حق حای خلکو قډا وړي قډا وړي غوږه لګاږه پښتون یبهي نه په لوي خو یې نه بالله ورته ځان انګه زغ حاصل کیږي ذلت دنیاس ساپا جن بتاناو اغسطه شی او دویمی سال وقت لگده او بیان کا دیل را حالت دنیا پشاند او بوچو اور اونگد برانا اگر ورشی پا دی او بوچو را تکم نظم کے نو گردی ٹوٹے ٹوٹے اڈندت کی دل بادونا حشیمن بادو اڈندت کی حشیم دے حشم نا دے نبی علیہ السلام نیکر روڈائی کڑی وان او چرائی را نو لوئی کالیو روڈائی پاکی مان نخل کرتا انتا حاشم تا خود رنگ لما تکریدا نمی حاشم شا حاشیب دا حشم نارے یا ما تول خد اے اللہ جندت کیدل با گنا باری والدی خد اے اللہ پرشیبان دے والا حاصل سجد دنیا وقت لگ دے لگا سن کیا رب پتے او کباشا او درین مال او زامن دنیا دے او باقی نیک وردی تاظر راڈ عجر اگستر تاظر راڈ عمید اگر باقی عمال که سبا پادی کی گئی اغدال اخری ایات جارت که بوباد مورونا اونی باز متاسر گاند اپورت اپلکومن پری بنو در صلی نسوک اپیش بچی پر ربان در صف بصف ہار صف بپل صف او بایدشی دیتا فیو قار کارم رالا انتا تاکسمن پیدا کری وڑن بیا بلگمان کوتاسو چونو بگر دو ت مویدن لود وقت اکریب قدیشی عملنا میر چه داری کې احداسی قسمتی دی, دی. نویری با مجیمان چه دین کی داری عملنا چه دیکیوی آوائی باری حای حای صدیدی عملنا میرا را نیرے پرخیر لگا مل انا دیر مگش میرا لیر او بومویدی آج کلیو سامرا کارا دار دنیا پتا باوبالی در دنیا ذرلت بلوجو اس سراسا دا دنیا کانا غستیشی پجوان دا دنیا وقت لگ دے دا دنیا قیمت کے بہبادی ورے بد وقت تا قرآن پیدی اور کسی اور ذکر دا شیطان کئی چہ دا وصوصا دا دنیا د محبت شیطانا چاہی در یا چاہ چوئے دے مون خریدتو تا سجدہو کئی ادم تا نو سجدہو کئی شیطان وہ دے قبیلی لی پر جانو نا فرمانی اکرا دا حکم لڑا یو آدم دے یو جن زوی شیطان او ناز ددو دوستان بے ځانه هغه وسوسي مری او دایجي دازنه دښمنه بد زالمانو له بدل یو غالی پیغوت دایجي سټه وو زالمانو شیطان ان دوزی شي او له رات دی الرحمن وا جرتری په پیدائش خو نو کوکه ما چې انم پیدا کو دیو انا په پیدائش تا ځکه انې ګمراهنولا انو کې ماوي اذون ماوین مټي زداش غل ځنه ماوینې څوک نیکان کومه عبادت کوي نو پادې شو بدن هغه ماوین شو آیا تارس جوو یلا اوه کوي هغه شهراره دماته چګمان کو ته پرګي نو چر به کې رمضان شای او جواب انکي نیکان نه دمو شو کا اوګو کوم کومې ځای کې په لهونځي نه ځانته نکه څو ویل الګیره د ځونه هم حوی که مجمعو نو څارنه کوي چې دې ور کی وي ورته او نو دومی دینه واستن مشرфан دینه واخته شي اوبیانته موږ په دې قران کې خل کوله او قسم ذلیل او د انسان اکثر د چیزونو زګړالو پتوې کې غن کې برزغل کې جگلن اکثر د چیزونو جگړل اس چې موږ تر خلک دیمنارونو نه کړه چلاي لاي ابا کیننه زرا سېمو نه کوه مگر دې شراشي دیتا تر دې په خوانو د کایو سنوي نور شنوواله رسپره غاری دا نه دې نور شنو غي په دا غاری سنتور اولي سنتو نافيد اولي زماته کاته په خوانور مجلمان کړه یا راشي دیتا دا سمرا خم ان دې کومه بیا مګزې ورکون کیه ورتهونکی او ورتون کیه ا جګر کای اګان ګوفروک بل با تذ پدری ماته مزي اګی ساری مزي ا قوالری ز زارمان مزي جازای شېس دې باتل چې کمزوری کې پدې سره اګ دا وروته وي خو یو وروته وي یو خبرو حق او ني ني توي زمایته اکرل شو پاره ټوکه اسو درالیم دا جانا چې پنځور کې شو پاتور امه کړي دينا قرآن په قامل په کارو جنا کاو سريو ستو گوکر منځر دې پر دې پر دې ان کوې مکران او وګړي کې دې دروواله وقن دروواله اکر احری دې پر دې را نه رات نومي پدې واکي چلے ارښتہ پهون کې ساعد مې ربانه کوي شي بلکه تاسو دا نور کې هلي نو چې دیسره لوځ دیور زده اوږو دی دیور نه ما ویل ان اورېدل دا نه زده دی دیږي چته اداکلي الاکلي من چلا چې جنو متر او ګور ګور من تعالشت دی له وخت ما ویل ان وخت دا یې د دنیا جدل او کاه ای اوځه چې شو او دې ما یا کہا چوہیو موسیٰ علیہ السلام قل وگلیتا ہمیشہ بنچ زنبا تراغی چوڑسیزم جمع کے دو دریا بینو یا تیرے شی پیائے علیہ السلام تقریر کو چاہتیزا پوستو چسو خالن دے ویزا اللہ اویل موسیٰ دے و لیو گئی تو خالن پر یو سکے او گلتا نا خالن دے پسند چھو چو یہ خواہ سوک دے پھر زمان بندہ خ اگرما دلیل ورکه دهغه متاونو درکه تعالی ورکه دهغه مې جوړ کړو نو تاسو دغه تنصوته یو فن کړو نو تاسو کليې اسباتو کومه انسبات خن مو صاحب روانشه چې زما ګور ما کنه هوار نه نه او دری مې ریسټ کڅوره کې واچو او چې څنګه چې مې یو دنګل نو غواړی چې بخذيري مطلب دا دی چې کومه یې جوړ دی شه نو الهم حيات دې اور اسکا علم دې لټوال علم دا غنځکي د انشاء الله روان شه هر کله چې ورسېد لغون دې تو ممې دې کې زه ابو نو دا دره ابو یو ز شمال لګایي ا یو دې تر سن راځي ا دغه حالته ولې لکه خیر آباد نه کتا خیر آباد سره لکه اول سیم اوازې غونډي ا دې مې کې راځي دې را غونډي او او محمد صلی الله علیہ وسلم اور اسے یا کا جو محمد صلی الله علیہ وسلم فلم گلیتا ہمیشہ و تنظیم باد اور اسے گم دو دمکه تو دریا ملتا یا چی پی پک بن پی لے نتی اور اسے دو زائے دمکه تو دریا ملتا نوے کمائے اولیوا دی مئی لا قل فضیا کس رنگ سرا بن مایے پر دریاف نکشه او که مایه سوربتو نو بو واګی دایته نشه را څون جوشه مې له سورنګ شه لکه چې یشو دوعلا لوی موسی عليه السلام مرګی تا راوېم تا وقت نشته ردانه څه ساروا اور دې دم تا سفر دینه استره والے دا تر اوسه نو سره شه مطلب مو مو کې ته مطلب دا دی مطلب په کار سره نشي کیږي دګرالو او چیګتا چتا موږ کوه مسر لګو یو ریل موږ تمه کې مې آل تمې څه کا وړ نه ټوب اذراب طلعت اېر مگر شیطان لګا ز شیطان د نشبته ما شي کوي بیا څونزو او یو د ديا کې لا کو دیاپ کې ناشنا زکه دې ته ناشنا مې له سرونګه ورته دې وي اسلام السلام لغتله یو مونږه چې مونږه ټولا نو واپس یو په قدمونو باندې خبرې کوي چې قاصان خبرې کولی واپس شو نو یو مونږه یو بندا زموږه بندانونه ورکړونو ته رحمت د خپل طرفنا اخر یو مونږه تاع خپل طرفنا پوها نو څه خیال ده د غزالي کتاب ده اتفاقه بین الاسلام و زندقه اخر کې یو پیر کداوی که ما <سؤال> نفرح ساکت شیدی نو درده و جل در <سؤال> سر و کافرانا دا زندگی دارنگی که او پیر داوایی که ما قدره که علم الیدینی ده از قرآن سنتنا خلافی نو درده قطر در سر و کافرانا بیتر ده بین اسلام او زندگا دا قداریلی که دید سالا و عزت المسا علیه السلام تاپسیبن چه خیماتا چې چه قرشیدی تاپا زیسلا تا دې څنګه ښه خبرې کولی شي دي نو ته به ماته یې قالو وغذر ته چې توان لري سرګماټینګې زړه ما څنګه شيټینګې ده ا څنګه ځان و کیته تر باندې چلیت پاره خبر تا ته وینه راشي نو که زه کوم نو ته زه نه یادګنې راځه وی موسی اسلام په کوم وی کرداشي لا نصب ورک اخلاف کوم څاګو کوم آرشي دلاپن کوم قال <سؤال> او غزل دراځي ما پشه نه تاسو باندې کې معنا دي شي را لري کې کې اتتباس ته وي دبل خبره منل بغېر دلیننا او تقريص ته دبل خبره منل فصول <سؤال> سره جره اصول ما منل <سؤال> دي نو خبره باندې نو تطویر ته باقي فرق دي جو جن مو تبين د پیغمبر یو او امام والجاني او قليدين دي مان یو دي نه اسلامي جمعنا کنا و اصول ته پوسګو د پرمانو تاسو اصول لري او اصول مو صحیح کپیمنه مونږه بغیر اصول درته نه راځي قالو فی قدر تعلیما قصي نو تاسو ونکه معنا دیشمصالي چې ظاهر شیتا تذایل نه بیان او دسا ځای شی کار شي درو ان چې ذراه اتا دې چې سوال چې پګیشته نویشورغا نویم سره سلام او دې شولای چې دکې تاکین ساتن زیوکو یوکار ناشنا تا وکانا اید یعنی علاجی فد الباہر مخایوئی نکابل میں کشتر او پاکستان تراتو درسی فقانی سفر ایسر کو کشتوں کیو دانا چی پور اطلاع پور بادشاہ نگی گاغی نا پا کنہاں نو خدر ما دکا ذکا دا ظالم نا ظالم بچکل په آل چل چنی اوکا دا خیل چه خارتا یو سره یوشه دن نکی نپاگی چونگیوی نو ظالم نیولا ارکیشتای دی چونگای دا پا لکه او قانون دی او دا کنر چه خارتا یوشه مرمت لوری یا زور روری نپاگی چونگی نی نو خذر ما تک را و دی خیال چه چونگای والا امیر بوایی چه دا خون مرمت روری ندیبا دی چونگای نبچی دا ماناوا را روانی قالوا بمخلد ما تا تنوي لچ تاسو نه ری سره د ما تنګېدل نوېم صلی الله علیه وسلم مني شاه ما پاجمن چې زما یيرو امره کا مال په کار د ما کې صاح او سرن ما سات مراته نو وان شو اتا کې دې نو محمد علی السلام او دیواج سای پات بغرضه زعاش ما جننه کرے پاک او تاواج راهي یو شیناشنا تا اوه قادر ما نويدي تا تا چې توان لري زموږه سره د ماکینګې دل ذل قالو محمد علی السلام ته تاسو نو کو تا دیو ما پس دی نه نو ما لري کومه خلاص تساعدنی را وروځې ته تا ځمانه وزرنه ما لري وزرنه وکړه روان شو فان تل قارو ان شو هتاکه چرالو یو کلیتار تل د نړۍ پرځار ترڅو اراده کوله ینه دیواله روانم روان شوچې ماچی نوځرو خزر هغه دیوال پلاس نو موسی پرې په هوی نو اوسې ویو په دی باندې وځوري منگل ادئی جوڑای رانتران تاب موجودی اغسی ہوگا نصریا قالا اوی قدر دا پرسن دی پمنزم آنستا سکے اپو وطم سکارا پا مطلب تعویل مطلب آج ستا پے توان اللہ رضا تنگیزو تروار دیکھتا وا کشتای میزک از افنی کڑا آج کشتای واق نوار دا کوپ دایا آپ نومی غفتو چه نقصانی کم دے لگا زکا مخی چونگوی بانده بادشاہ چینیو وی کتیس که حرکیشتر خضور تیکس بے غستر صاحب المخ سپننا رانی تیکی غستونی پلار و کی سر ری ایو زاید رازی اوکلی تیری ریز تیکس رکلی نقصدنا مطلب داره دانه کی ہوئی بگار بگار بگار بندنی مرحات چه مدل تفرش ا نو تایې ک دا پنځه تللګه خودني خړی چې څنګه نه مرته چې ټاک به وي او نو ټاک دې په ځای راشتې مو تېرې کړو اځې کې تایو نو وا د پلار جذبانو چې کاژبه کوذره اکی دا کاژرو سره له ویرا لري نو مو ته چې نو ساينکم دې لګا چې ټاک نه بچي همکه دې نه باڅاو نیوایه اړې کېشته ته دور پټه شي چا له بدن نه ښارځي چې چای څو کې آور که والد نمور اپلا رو موینا نوی اردو مونگا چه بیراز کی دورا سرکشی مور اپلا رو دو اجید سرکشای دنا دو اجید کفر دنا سرکش او کافر دے نو دیبان بیردینه کی بیراز او پرمون چه بدل کمون دی دور مور اپلا رو بدل کی دور رو گره رب دیگو ورد دینا پاک او نزدی دینا نرم میرا بانای دلتا خلق وی گوئے غلام بے اپی تیراس کی پالے اپنے انہوں نے سنگئے واجئے مبسوط اس جلد صفہ دیر شمع باب و قدل ضراری و ضعفاء مبسوط رکی و ذکرت تحاوی رحمه اللہ انالغلام الذین قتلو صاحب موسیٰ کانا باردان تحاوی و ای نچدا غلام چکم خضر وجلو دابارے گو داردگی ابن عباسو اکانا ذا لحیتنی ګیر وای خای کو ته خامخا مشوم جوړ کړې نو خاله کوی قرآن کې راځتا وې نو ځان تا بخایلل دلته نه دې له سراتو سلام چې کله میراج طلع نو علم اسلام ته جاو شو ما یک ورته سجې تا جړې انو اموساوې لہازر غلام الذی نو حضرت دو پوزو کارو امساور تا غلام وی بخاری کی راجی ماں بانے مسائب را غلی دی نمال جرال راجی جی پدے زان ممدہ مسائب راجی نظر پہال بانے خبگان را غے بخاری کی راجیس غلام دا یہ تاریخ کبیر کی بخاری ذکر کی احساس را غے او نبی علیہ السلام تے وی یا غلام آم پنی عبد المطالب مجینہ کے سیدہ د مرشتو اے ذا مات برنوار دو مطالب غرام پا معنا دو دان نو دیتن احلک جورکو و احلک مرکو احقو دایتا باس حضرت ایو ازر تدویمت کیولا و ایو از ذا مولیانوی جلالین شریفل کو حضرت ایو غلشو ایو ایو تدویمت ایو ایو ایو ایو ایو تدویم تدویمت ایو ذرا غلم او اخدی تو بننشے کی زم مدرسن ما ی دیم مسوت کیلی جرات زان ذا بالیکو بے 40 کیلی ما مقصود ہے تے تم دلی کیلی ما با وقثر زرا ہی مزہ خفا کی ملک مبسوط نو وجودی تے وصلنا وا مطلوب اور میں علی کیلی ہر سے غلیشن نمولیاں توی څخه مړې کې جارین مړې یعفی مدد کتاب منه یې په لټه کنه مړې هاه مخا دا رنګه مقاوی کرا دی اپ کې له هاذ الغنا دا رنګه تاریخ شفیع دی بخاری یا غلام وغنیه درو تلل هغه کوته نه پزور کړه چې پس اراده او پرمکه بدل کو دلات رب دای غواړه جنہ پټه کوي ان دې پر نه ارجو دیواله د زدل کانې چې مینه نو په خال کې الانځه دې نه خزانه او مرط له ارزنی کان ری راځو پر رښتا جوړ شي دي مضبوطه له عمر کان په دې په دیواله تا ځي هغه کې فل خزانه مداغه به وا چې فر مند سره دا مانست نو کله کله ماناتوروس دغه مخالیکه دی یو سړی له بل سیده قرضه غستا هنو او تره کلا برای تاییو کال پاس چه کال تیر شاقه دریاب تره او نو کشتره تره او مالک د روپور آگر او پوری غار رو بلا رو او هادر او نو قلدائی دیر خوافشن یو لرگی را لے نو دوکو نستر حواغی که او روپای وار چھو په ابو جایو لورکا پی خدا ہے تو زیمدار بی رسطا پا زیمداری مدار روی چې دریاب تره چې دا نو هغه مالکه غلون چې زما قرضای برابر دي قرض برابر نو هغه پکې نو نو خفاشه وې راو سي بیا دریا په هیڅ سره دی خشاحت تور کا کله چې د خشاحت تور نو لا لړګي اورسه ان دا لړګي اورسه کوټه چې خشاحت نو چوي میچلرګي او جن شرګي پاتنه راوځي هغه ځار نو دې اړین شه شاعل چې وختي نو څنګه ای زول په واهسته اوفتل زړه پکې شته کې څور شو او پر مالک کړه چې نه کې ترداه اوسه نه تر الله ریسن روغله ورستاره قلبه میرا وړي تیر شو پتاه واخې جامه ورتا لري ګره نو وینې پر روغله کومانه کیسه چلے وا نو لوګیاراته اوکه می اش زول په ماڼډه زګمای کور دې سره وروه رغه لاړه و سودی ما ښه شتوره ګمې راړه دازه په پښې ځخ په لږه ځو نه پېښه دا نه چې دوپای په امن یو ځای وګرځینو په امن سره کوي نه کان باندې نو چې دا ری کیږي دمون دونه ماشماني هغه ته کور دې باندې کیږي چې اله دې په ځای کې دې په ځای کې نه غې دې والله نه حقیقت کې چې الله دې موږ ته تذکر دای کناڅو ته ورنکې او چې لکه چې را مځوږي هغه یذي زبنده لا غن دا دې کې دا کوم څه دی د ورځې کی مزبطه عمر تا او چې په غوډه نه مې ما فالتو نمر ما په خپل ځای کړي ما ته پته نشته دا اندجامو دا اته نن وروتاله سفر مورنا رنګ څه کوي علم موسیٰ چونکی شد در غیب بند کا فتح نوار چرا خاضر چیسی کئی دیلیسا مطلب دی علم بند در موسیٰ علم قرار کی بند چا نو علم موسیٰ کیبو دی ارجمن نو علم در مگکلی با زمائی ذت مندتی دی کلان تک مگکلی با یہ سامغيہ قه ربون شو نو بکمو پوری براسی الویو شی اگو اګرجمان نو ګوره مو شی شی ها سر له کیسه ها رغرزي موسی قادر نو دیوعد باندې مران کومرونه 50 صفحه حتا اذه علی قاتل لا دوار حتا کې چرال یو کلیتا لو تعالذ روړونکه تاریخ خلقنا منكار کاږي او ما چې مې رواني کتاب ده نو دې کې د صحیتی کتاب د الاشبا و النظارن ده بیا سلوور دې لکه او دا شامل ذکر کوي چې صبر قضا چې خاص طعاما تلذذ مکو کا له فادو ایتم من شارق خلق چې دغه ډوره ورکی پر کار دوی چې دا شیوله است عامه تعلق د عامو کو چې تکیدین تا کم سال لیکل ا سیدنا قادر کو ذات او مندا بداو جو عیسای القمرانی وَمَنْ كَفَهُ يَوْمَ نَدَاوِرُهُ اَلَا تَرْجِي بَهْرَانِ يَلْتَقِيَانِ سَاوِر غَيْرِ يِچ کله سرګنج ستا کلام نو دا ورو دے اونی اَئټی کتاب الله اکبر موجودین ما کتاب الله خو موجودی ده ولکننی فِرْقَة فِأَسْرَتْ آيَاتًا بِهَل چکر جدید زمانہ ما پسوچو کې سره شو او ما ایله استعمان اعلی فقد ما راستقمهم مشلو وباهني اغداهت فمل حکمت الغراء في وجه غائر مكان ضمير ان انذا لا يوشاني يخذا چې كلام اختصار وي نو پکار چ استظاما اعلی هات فاض او ايته نو نو است اغوي وي تلذ تان اوتر اوغوي وي فاض ايزي فما پکار دو فاض ايتو نو پکار داوي لري دي دته جو شيټي کي خبر اصل دالا چ تان دوي شيټ لري لکه زردی شتلری یو زرد نسبت ته فاعل تا او یو زرد نسبت ته مفول تا کله نسبت فاعل ته وشي نو دیتا مصدر معروف و او کله چې مفول ته وشي نو د تمزری موجود وي شه یو لري په نسبت کې طرف ته کله زرد نسبت فاعل ته وشي نو معنا او کله چې مفول ته وشي نو دا ضرب سادیل شد دا فایل نا اپریوت دا اینگه دا روڑای گئی سیتری کلچه دا روڑای نسبت اوشی ملمتا چه ملمتا غواری نو دیتاوی طعام طعام عام غواری روڑای غواری او کله چې کئی نو دیتاوی ملمستیا حقیقتا به ملمستیا وی چه کلا کور بڑوڑا ور کئی نو دیتو دیا خط وئی او کله چې ملمای غاری اقلی نو ته تا عام وئی نو فست پت آمان ملما نو دوڑا وغوستا فابو انکارو چې کریو آلو چه ملماستے ہو دامانا فابو ایو تیمونت نا جایزو زکا دیتا عام چه نسبت ملما توسی چه ملمای عام او چې کله کوربه له کورن اوريږي دغه ته ویي زیافت زموږ فقاعات قرباب د مړي کېږي او کولیا تعامل مړي ته د سمانه انارواجی د مړي دوراې فرل چاڼ انارواجی mulaثه او کولیا تعامل مړي مقروه ده مقروه تحریم ده هغه دوراې د مړي پرلځه او فقال کې وکړې زیافا دا سمانه اما کروه دی که وارستان ملمستیع ورکوی خودی دروره بکی نو فقاو لادوالا فالانی که ده کور خوان ورکوی نو مکروه دی اکا ملمه اکری استادی اکری نو مکروه دی نو کریت تا عام سمانا مکروه دی خوڑل ده ده غدودای ملمه خلق وران و کریت زیافت سمانا مکروه دی ملمستیع ورکول ده مولی چه مره والا کئی او کسوکی خری نوم مکروه کئی مانا دارا چه ور کئی مهن نوم ناروها کئی او چه خری سوک نوم ناروها کئی هنه زده ناروها چه منگا اکڑا دا ناروها چه منگا اکڑا زده ایواز دا افتاق پر کار دی پا فقم نپی بندی باد با وی زیفات دی راسته یعنی تمایی مکیگا علاکت زیفت دا مانا دا زیفت مانا دا گم المستیار در کئی لطه مکرا داننگی اگر حدیثی کر کئی چمن تطلیم نو تخواب از ماس و صندوق و گتاگونه نو ما تطریف کو چمن د طور را غلی از دا چمن یا متبر سر صدر و دمائی بس نو جب سر ما شروع دا د شرک مسئلہ میں اوکرام بیادات چھوڑا فاغ عمل کے دا قیدار چی ملی پرسے دیر لوئے خیرات کئی ممندی کن کئی حقم کئی خوالتا اصلاف دیر لئے اما چی کلا دا ہوئے چی او دا بیادات ہونا ملی پرسے خیرات تا پدری ردتے انا مولا پور دا شاو چی مولا غلط شے میں شکال شریف کی حدیث آجی ما تا صدر چپ کرتا دا مشکات شریف کی حدیث راجی چه نبیر اسلام جنازه لطرف نو ده ملی خضی ورتدائی ولیگا او نبیر اسلام صحباؤ سر علا او روڑای او, او توائی که د ملی روڑای خانه ده او کیناز مگر سی کیناز نمات صدر وی حدیث ده مشکات باب الکرامت سرا ہمیز دیرے او روایت تا عاصم اون کولیب تا عاصم اون کولیب تا دیر آئیده خوزداؤم ہم نشکات وئی چداق عبو داود راو راو راو داود عبو داود صفحہ ایک سو ست رکھے و دویم جل کے دا حدیث تے آگئی کئی دموری خدا نیشتے بلکہ رکھئی کئی الفاظ داری مخامه خار ہے کہ او قضیدای خد دمر خدای نشته ابو داوود د دې مسرای د ذوسو تصتصری تاسو دا یو حدیث مشل اثر کې د تحویذ راغلي زالورم جلد کې 432 صفحه کې دروازه راغله ابو تحویذ وايي جدا مړه د انصاره او د قریش خوږه ورلای را شو اته عاجزانه خپل مطلب دی نیوخو دموری خضرشت بداود کی گلیم مشکل الاسار کی که دا ذکر کئی ناغاوی دا دا بلکم خطر کروا دا حدیث المعتصر من المختصر بی آغای کم دا رواید دا سی ولس کتابونا ماو که سرا حدیث ولس کتابونا که دی اپ آغای که دموری خضرشت خضر یوم حدیث ده یا دا یوسر پنځوس کی فاعت ده نشه راگی اوغه امام ابو حنیفه داوی کتاب دین جلد 9 مسانی صفحه 569 داغه دغه صفحه 69 داغه دا حدیثه قراری امام ابو حنیفه عمداد عازم کولایږي لیکن امام شهوی نبی اسلام یو جنازې ته لړ فاستقبل هو و حضرت تیسه مقامه شدید در مولیمانی حیل کردو خدا نیشتی در سالین قضاش و در خدن آقا خدش و در آقا خدن در مولی قضاش و در مولی قضاش و امام امونی فکتا در مو خود که امام زبای صدیل رو رای کردو او بیا روز خلق کنی خدی کردو او بیا روز خلق کنی خدی کردو ا دې ټول شي وی کوي د مریخ دي څه نو دې مان هغه ورځ چې صافه هغه تاسو لپیږي یا کوي شي وی کوي ا د دې شی روړای کوي هغه نو نو کوي سره راولې کو چې تاسو راځی موږ روړې د مریخ له څنګه دامن کیادو نه دي دازي خاتان زنده جوړ کړي او دار مختار فتوا نه رابین جائل النبي صلى الله عليه وسلم فقای رسول الله ابن مات والتعام و يرسل مع الجناعة و اعتماع شانتن كالتعام فقال حلال ونم حرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حلال ومر الصحابة بيكي دار كتابه جيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللعب من الذين يوكلون التعام في بيت المنصيبت قبل مجلس على طيام اه نو بیاد جواب که ازا علم یکون ما اومنا حتون تیا غیش رو ویرنی نو کاشو خرین و خیر ده الزان نبسته حدیث دی سرطه کشنی دی الزان وی کتابو که روڑ دی قال النبی وی آئی کتاب کنیش خو زان نجول کلو حرام ده نو دی زان نجول حبیب تا تا کل حسنات کما تا کرونا الحشیش شی حرام دی تا زانه حدیث زوځیا نور کې چې کړه حدیث په یاد دی عبادت کې ذکر کوم نظام باید نه ا حدیث طرفه دی باتن الله صلی الله زما متدی چې را کوم خلق جوړ کړی دي ا قانی زکه قانی دغه ویلې نو غیر مقلیدین وی اگر شیخ خوبی سری نداخو اتقالی وی نکه دا اتقالی خبر منی نو اسلام کے دوتا ندی یو اتقالی ده آیاو آنا براو کرد چاگا وی چاکی رفایدین پموز کیو کنو تفسر سلاح انداخو موز فاسد شن اتقالی وی اتقالی خدا آت سه حرم اتقال سه حجیزم جول کردی انداخو پاکی ردو کر چه دا چکم عجیز دکرکی دکر دکر لاز در نداخوی مدو که ت موته دې ته وي همغه اندا پزګاږي جوړي اپه سره او ساګ ګوچي دره ورني دګوچي څنګه ګوچي راو دا دی وای پشملوکي خريره ورته وي زه خريره څنګه وي دې دې تک سپيني وې څنګه دې بغلا بنگلادش بینه مرغې تمای نشي بغلا څنګه دې دې دافي افسره راو دا د نوې مارکیو ویمه دا مګی جاندي زموږه کتاب ترڅو په حدیث بیانو چې دا له اصل نشته هغه باټه دي زقاقانی فقاه ذکر کوي نو دا یو شیخوم لیکلي دا څنګه دا رنگه صاحب غزالی کی چې قاضی قاضی کړ دي کفکل زور شو کرد مسلمانانو پر رضا شاه که پخفل زور شو جور اغا زور تاوی که محاویه تاو آلی نو مرافزینوی محاویه تاوی جور والاویلی دی کن هو جور مانا تا صاحب ایدائی زور ده که پخفل زوری اغا مسلمان مقرد کن او بیعروس پخل دیکھن کن محاویه رضی اللہ تعالی صاحب ایدائی رضی اللہ دیو ایدائی کرا بدی کل ہوئی طبقاتو کبرای کرا طبقات کبراوی دو آکیدی درو آکیدی فقار محمد ابن ممر رو آکیدی چه عثمان نبیت المان نو گروه ای کتابیو خو وی کتابیو خو گزو پا سدفت کتاب خو دو اغرد کتاب سی چه مری کارا روڑای خوال روایدی نداو تمانی تب کتاب کوئی گه چاپی کتابی ارشاد و چاپی کتابی او گروه ارشاد و تاری چاپی کتاب که مصره او که را چاپی کتاب چاپی کتاب او که ما دنیا در رندوم اکتی دانو پو ایدیم چه و دا خبرمی اوپرا غلط اگر داده باسی اصحاد کتابی کتاب که آگه دیدیم کتاب پیو قرآن لید قرآنو گو او پاقی عمل ہوتا وانو تا زن نپو لے دانو گو لے چه دوی کتاب کے خلافوں اوشتے دوی کلاف کے صحیح موشتے غلط موشتے کوئی کتاب جراولی بھی نو در دعمل طریقام کتاب نگو لی کم کم کتاب اتلا موازنہ اوکا نو قرآن تاہام ہوئے او زیافت ہوئے دا ډېر فرق دی چې سييتي الاشبا و النزایع او پاره کې سييتي بهتري معلومات])), کله کله سييتي یو خبره شوروږي نو په بهتره ترتیبه سره بیان کیږي سرحنا کله کله سييتي سييتي په لا تر کله علم لذي نظرونو ته درينږي داته زه هکې او حس صاحب له امثال لمن قائلون لام قول في اللب من يتفهم سو مثال له تخين جناكار مرګری په سمجھه انترانا الداعي يسري دخينه نقوري جمارات داغمري چې دوه شهور سره نوه تاترل دي و ينجو تصايه منبهاتين انقوري چې رسې نیکه یو لاندې خبرې کوي د دې کواکا قرینو سوئے یردا قرینو دا لئے ناکایرہ مر کرے تواکی خون مر کرے اپیا پر یہ سیچی گنھ امسلہ پشکری مثال بیسن گئی تنکو لے کہا سوی مید الحمز میں یکرم الفتح مشارکتن فیم آجن المتکلم یکرمو کی انزا عزب شہر نو سکادہ کنیشتے او اا کرمو که حضر شوک نو چونکه دا باب یوک نو اکرمو که مخاطف شوک دارنگی وللز جاہی اصبابون یلعای مطانو آر وللرحمی الدنیا حقوقون تقدمون دارنگی داگر نیسال نا سیتی وگر دارنگی ناکارا ملگره ازا ناکارا ملگره اغا برعات اغا شرک بقا مخاطات اغا رسمان انو ضعیفو مانا مانک بولا زیافت او تعام تعام چه کلم علماء کری یا غواری نوید تعام بولا او زیافت چه دکور خواهن چانگیتی کیلی او روڑی ویس الونا کا اندل قرنین اتبقوز تا تانا حالت ازر قرنین وعا للم پتاز بانده نبیان ما زائر ورکر او دنیا کې ورکر او دلال ضروری سامان زر قرنین دل یوم اکدونی دیکھ شی دیساله اسلام نه تقریبا 30 کال مختیار شه په دنیا کړه له قرون کې او رسول الله وزیر اعظم اي هغه قانون دی به اسلام د زمانه دی قانونه مزا دغه قانون هغه دی قانون منځه راځه د دنیا کې اور کړه د زمانه روان شو سره څنګه څنګه چې د دنیا ته زمرته چې دنیا یې دوبې ده نو یې مونږ د دلرا ته دوبې ده په چيني کې باہمالی ہو گرمو دو پیدرین فناکی در اوی منزو دیزقی قوم نوی منیازل قنن یا سدا اور تا یا انیو آپ پا دیکی توحید نوزل قررر وی آجا آج چی ظلمی ہوکو شرک کرے نو سدا بورکو او اپس بشیر اپتا نو سدا بورکی عذاب سا آجا آج چی ایمان لگر پا اللہ عمل اکنیک نوزل بدرل بیتارا او بو ایزتا پاکار زمان کی ایسان تیار تیشو تنافر من امرینا زمان سرطنت که اغطا با اصانه برام دیاروان شد بده سبب نور چه ورسی ده خطی دو زنور تا نوی من ده ده نور لگا چه خطی ده پیخوام چه نو من ده ده بیده نور نپر انسان ترقی کولا بر بندو نو تش فرق بیفتو نو ترقیو کلا چه ده سرمنو نا زن ده سر دخا جوڑو کن نو شرمنې کوfti نو به ترقي وکړه چې دا یو خټګی دې دا کوریشل نځای جوړ کړه نو د ځای نه جامې جوړې کړې وې دغه ټکټې نو به شرمن صافه کړه نو به ترقي کوله چې کوم ګر کسا نی چې زمون مو شړخی نو یې زیوې شو خلک استهیاخه پیدا چې نه به کی پیدا شو نو به ځان د ادا په ورته دا ژر وروږی چې د انسان تینن دے مندل تراغلے داران کی آگئی بربوندو بل شہنو داران کی خبر آیا ایاتا دن پاکشبان چی دسک ہو بیاند زمان ایاتا دیم اروان شو پریقل تاریکو دې در پمیندو گلدو که نبی مندر آخوات این اقوم دو کی داراوا لکا در بولان شو در خیبار شو انا پویندر کنینو علا قریب نه کې پوه توي نه دا په کابل نه پیدا ځل کني غزايب نه پیدا نو قالو ترجمه راو څه دمل ا جالو ځل کني نه دا خپل خبرې پیجن دي ماجو څه ساکې دنیا کې پدېمل کې ار دامل ا جا جا یاجوجه کومانه د فساد ا یاجوچه یوزي کو کې مخسد کومنه پدې دمر د شینو توپ اتحاد نه چې دا اپا دو اتفاق ده چه ده یافظ اولاد ده را حضرت انو علیه السلام دیه یافظ چه ده اپره شمالی کن نو یہا جوید موجود سوری در اچین جاپان روس انگریز در دنیا در مغربنا در کناره شروع کبر نو دو سرکه اچت ایوروپ ده برطانیه ده اور سارا بیروس ده بیچین ده جاپان ده نو در امونی دانه چه یا جوید مئیو او توفیواری چوئی سرحای بادی آسمان بادی چوباشا دیکھتا بادی نوغی کم یا پانیان چی تیان دی اروس والا لولو خردی دنگ دنگ دانو چی آسمان کننسی ادا حجریز کرازی چی دنیای که وفساد ختم کی نبید اوئی آسمان که اللہ وی اسم برکی آسمان تا دنیای ختم که وفساد نا بر زائن نیسی چی دا بر نا بگولی را کلا سن روس ڈبارانای چه زبم را اخلاسم زوا بچم امریکاوی زدائی بارانی سم چه زبم را اخلاسم زوا تے بچم زاندہ زائی بلون ذکر دنیا ہے کہ خدا سے بمینے جور کھلی چه خولم تباہ کیجی پی نیاجیوش محیود دعا کمینے دی اوی دی کې یاجیوش محیود فسادتوں نو آیاشتی تاورای خارجان ٹیس چستام ٹیس امنو وشت دې جوړ دې په منځم په منځ دې کې باندې دې ضرورت یې منځ باندې آتو نوغه تاله مړي یاد درته قرنین آ چې حضرت کریم اعلی پاره یې کې هغه ورره مال کې قلای کوم ما درا کرے دې او سره ها ان دالو تاسو څه څه ماته د او مدا دې کوي وګورم په منځ تاسو په منځ دې کې باندې رزمن مضبوطه راي څانټه وتکیه خدای حتا کې چې برابرې کړو د سم اوسونه په میځ ډېرو کې نو یې او په کوي بنه وتکیه خدای چا چا پره کویلاس کار او اوس په دې ځاګړې او سريشي او نو باید موږ څنګه ترمنځ د دیوال جوړش حتا کې چې ورګورځو د لارو زبرلا دا باري باندې ورګورډور ورشه سور اواز پای ټول یو دیوالشه نو زه تا نه راځي چې ته په دې باندې کلی نو ځان باندې دغه ته ته آی زه که چې کلی شینو اوب مه يمشي نو یا جوج ما یو جو ته دې مسترا دینو غته بنشي اته باندې لري دسو کې دوه سېم کې دې کلی پرواینه وې اوې دا نه به ځی درته نو کله چې راځي واده درته نو وګورې دې لټوټې او اته دلایکه بوخټټې شي اپېږو کوم باندې پرارض کنه چې شيږي وو بادو په پولي شي پښېلای کې یو مېزن کې عالم فناکي ټول بغل ورشي اغل وکوم دې له وړاندې ځان اپېفقوم جانم پردارې کافران تا پېشکېدل تا تفار تهش आकसान क्स्ट के खुफर्द की जमाज किताब के पात्वाने कफार जर दावरेटो रांजूम है काूंगु नोकुमान का रहित्वां की चुभ इह सबक्षीर जोईां के आपनीयु जमागो मतनीयान प्कीना काक मत रागा पनीयान को अनम काफिर कॉतकि referringauft कétait फseason की जयत اعمل چاہ خراب ہے آقا سان چاہ برباد چاہ دی پر دنیا کے قبول نشا اگمان کئی چی ریخت کارونہ کئی دغلی آقا سان چا کفر کو پیتی نظر اب اگر اللہ پیش آئے نو برباد چاہ دی اعمال خوبا نظر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر امال شرح نسو تا دی دا ست دار زی جہنم پس رب دا آئی چا کفر کرد انچه بغیر دا اللہ نا برمدرگار نشتے ها اولای قومنات تا خضورا جاتا عمل او کنیک نیک عمل لکر خاض اطافتی کرو جنت پھر دو دیر مل مستیا ہمیشہ وی پدے کې نبا بایی دین او اختل که در احمی کمتایت خراب دے وایا کچریوی دریاب سیاهی زی صفتون از رب زمان ختم بشید دریاب پخوادو ختمی دلو زی صفتون از رب زمان کلمات زما رب دوری اگر چنے جاتلو رکم ان کو حسن لگے چاہیے وہاں زبان زیل پشانتا سو وہیشن لمایتا جزے خبریں کہ مددگار حاجت روائے کیا ہو دے نصوم کی حقین کے ایک ملاقات طرف نعمل دو اکرامل لیک دعوی چلاہاں الہی زندہ اندر سلالکی پہبادت طرف کی, کی چاہلے را سورت کے نفذ شرف العلم بالواقعات الاربہ ساابقات نه پوهږي که نه پوهږې موسا هاضیر نهپه د دقان نه پویده او د دنیا جللت بوج سراس <سؤال> دا دنیا تا سر نه پهژون نه رست چې د باخوا نه چې غسته شوه. ددې دنیا وخت ل دی لکه د فصل <سؤال> غوندي دا دنیا او تاسو غبالي تفرې. <سؤال> <سؤال> بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ها یا عیم صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریہ جسنا لاربه قال ربینی وانا عبد منی واشتاعل الرأس بچیم ولمہ کم بداعیت رب شقیہ وانی خبس الموالی من ورائی وقانت مرادی آخران خوابی من لدن قولیہ یریزونی ویریزونی ویریزونی آدی آقوب و جاله رب رضیہ یا زکریہ ان ابت امنا مبشر کر رضا من اسمه یا احیان من جاللو من قبل سمیہ ده سرورم کال د ویسد د صورت مقصد ده نه د شلک فتصرف ده احوال صالحین دا صورتونه د انکریدی په ځکه حالات نه کنه بیانې صورت کې کاش کې حالات نه کنه بیان کړ د لپاره کاله غیب دي دي داږي دې صورت کې حالات تا مستفینو دا چون شو نیکانو بیانای دی متصرف نگی ذکر اول مشرک شرف العلم قید چه زمانه الاح پا ما قوه دی نو بیار مالک دینا فی نخصان گردی نو بیارو تا چگه کی جا مدد شرف دارنگی پر صورت کاف که نفی دی شرف العلم و شور نو دیر صورت که نفی دی واګډار موږ څه ویلې نو لې تاسو رامې کوي او سورثو یې سيړي او ولې سې کې ايزل مستفين مينال انبيياء دا انبيياء له سلام اجزي ذکر کوي جونګرلیا یوسی بيڅ سر سره کوي حضرت زكريا آیا یا او عيسى او ماجم داړيکه حضرت ابراهيم اسماعيل حمشا او هارون ايزي ذکر کوي چوہوڑا تولا انبیاء اللہ تعجز دی نو چی عجز دی نو تاس ہو ریا گئی متصارف کری عدوے میں ایسے کہ عجز و الملائکہ فرشتی و ایمانہ تنظر اللہ بِ امرِ عقیقی چیدو قرآئی جردتی لیمون قدق قدم نہیں شکی ہو رہے مون پا اقفل اتیار نفرات لیم او آخر کے دواجر منکرین دو سولے ارباو لڑا یاد کاب میرے بانی دراب چکوئی واپ اقفل بنددگئی علیہ الس او څوک کله چې یو ورځو لا تا اجزي وروه ماته د دوه کې شرط اجزي ده او دوه کې شرط اقامه چې سره د لوې نه پاسي قالو ركري علي السلام الله زه چې هم کندو وی شو لکه اږي زمو وا ان سسو سره کېږي چې بلایي نور اږي سسو او که زه سلام نا امید شقيه نا امید اځه رېګم دوه رسانه چې څه زمونه دي یا غیب زما د ډیوټي زمامکار نکې اخه میرا شنده نو بخیر طرف نه ما ویني چې واخې ایمان او اخلي د اپوالانه کوم جماعت د پلا په کې کوميراس پاتې شړې دي زمونه پاتې شړې او د اپوالانه راغې کوميرا چې پاتې شړې دې پر رضا اوګزه الله تعالی پسند رضیئن پسند وکړي نو ذکريان ورکو زمونږ اديګلۍ حضرت زړه د تو پاله ځای تینم ویه آیا انریکو زره مونږ درنه پخونه د نام نام دا نم مونږ چلن نیم کولای شي یا یا مې یا غو لن کې دي مې په خوا د نن چلن دي شي قال او ذکریا رسول الله څنګه او خرمی دا شاندہ ارسیترین دو بڑاوال انتہا تا ایتی یا انتہا نسلم کو اعلق پیدا کی کیا کائلا او اللہ خبرم دارنگی دا اوہ پرشتے خبرم دارنگی دا ویری رستار اب صدا پما بنے دا اسان دو بڑا دو بڑاین بچے پیدا کول اللہ و امانت آسانی اتاکی پیدا کرنے تو پاپا انویز شے تم پیدا کرنے پیدا ویکن وہی کریا علیہ السلام الله اوږده مړنه ښه او الله لکه څه ووایي خبر دې کې دریس په څلکو سره برابر سماه تا جاوو بوه دی کی اشاره بدایسته تا نه پیدا شل نو څنکون تا زالې بایتنا محراب دارې بایس نشارې او خلکو تا بای ذکر کوي الله الله صحابہ مازگار نوی منگ اے آیا انہیو کتاب و مضبوطیہ ساتھا واہی شریح ادا اطلاقونی ساتھ اوڑ کنر منگ رتا پوہا پوڑی کوالی وہانانم امیرا بانو دو منگاو پاک منگ پوکی میرا بانیا جو دیوا منگ پوکی پاکیا جو دیوا اوڑے پرلگار انہی گکاروں پو مورا پرار انہو سخنا پرمان مبالغاری دپارد زیر نو حس نافرمان اپا دریو اولو حالتون کے ماتا محتاج سلامتی را پدبان دی کلج پیرای کراشو اکل جمعی دی کلج پوردشی پیاند دی دری حالتون دی پا دریو اولو حالتون کے متصارف نلے محتاج دی زکریان متصارف نو زان لیدینش پیدا کرے ادھائیوی باباد دوی دی مدار دی و سورت مارین دی بدوقع نلے لستے چمبيانو ایمون دی ریشو پلار کوله ذمایا ته قران کې حالت مليم کله چې درجه شو د قران زایم شي کتاب نو یې د تینه پطا دی لوې لو کو نو لګم دي ته پرسته شو دتا بند برابر نو مريم پناوان په ربان باچا تا نه اگر چې ته پېژګل ته به څه څوکږي زه قال او یجب زالالیګلین استاد استاد رابین دېラルالګلین چې دالکم تعالی الک پاس دالکم یری فوکم تعالی او تلاشې فوک نه لګوي ځا لا زناکارا قالاوی فریشتی خبرم دارنگی را یقیناً پاگایتا ویرگی رفتا دا پچه ورکول په ما بانی دی او بگرزو دلالا نخا مخلوق قاتلا امیرا بانی بایی زمینی نا او دا فیصله پرشه مقضیان اما من فیصله دا دالا چی دا ادر رکن دا اوشوا دا فیصله اوشوا نرالو دیتا درد دی او او موند کجوری ناغا متصارفاوا اگر اختیارا نغیل بدر زیرا تن اوی مائیمی، ای، چمرا را پخواه دینا، اوی زیر تیرا، نسی منسین یر تیر دیتا کلام تاکید وید ایلان شو دیتا دلان دیدونی، چا مخواه کی گا گردوری اللہ، لاندی تاکینا راک کردان تا، سانگ دی کجوری، نگردنی پتا باندی با، کجوری تا جنین تازا او جنین یجری پر مانا را تولو لے غردائی با بتاک جوری تازا جتبہ تولے و جنل جنت ندان نو جنین تازا مانا اجنین جتولشوی بای یعنی سمنا ساجولائی کے بپیوزی قرآن اس کا ایا قوصر کی پل پوکی نو کوئی لی دبندین نسوک نورا ماندر کری میرے بان باشا را روجا پو خان نظر پر خبرو ز مانهل پيشاره وای لنی بندل خبرونه کوونن لري اچا زرا نورالا پيام پي وبچي زرا قل قونطا دلاش کې ویلو ته امجو پلاش کې ویلو نو لري امري راتلوي کو يوشي ناش نه تا فري ان دورشه استران دي داله په ساني تداس جوکه هارون يا د موسی عليه السلام یا يا ټيګر نه یو مشهور دغه ني دا قاعده وا چنه شيته به افایان اوخته یاله چنه اړيخه دې نو پر ساسه به انو مورتا کوي ری نو دې پلان بورو دې نو بدار نو چې هغه پر ماله مې بچتا چې جوات نه واخلی ما کې دنه په څو کوي نو یې سره علیکم اایا تا چې فزان وګینه به کې پدزان ګو بچې له به خبره کوي اني عبد الله زیم الله بندہ محتاج رنبے کرام د حضرتی ساز آب جزا آب دیما دا محتاج دیما ازانگو کے دا خبرہ چرا راو کیمات کتاب یا مقرقہ دے مالک کتاب اگر زور دے مالا ربی لکن بہت ذاتی شہرے د پیدائش نمسیم لکا پختون دا پلان نتیلی پیدا نم پختون چې چا پیدائش ہم نبای صفات ذاتی رسالت چیرے جا صفتی ہے اگر ذر اللہ مالا مبارکا خون کے خیر بے ذائی مانا کئی معلمان للخیر پھر آئے ذر خیر خون کے گردولے چارتا چیئیم حوصیت کریم آتا پتا بے دارے زرا مود اور لکات سوچیم جن دے علی بکاریم پر موقفل انید گردولے مالا سکنا فرمان دریوارو حالتوی کی حیثاوی دا یا <سلامت> حیا ای ځای دې سلام تعزیهما کمره چې پیراښوم زو پیرا کړی شوم ا کله کې مرشم ا کله چې څو ورشم جون دي نو درو ما تل دا بیان او دې شاه برما وینا قرآن ا پر بیان چې دې په شک کئ دې شک دې شاه بیان دا چې الله تعالی محتاجم نذیل الله تعالی چې ویني پاتې راي ا کله نائے پار سکریسی چاہاں محتاجی بیوہ سی ایسا ہوئی اللہ رب زمانہ سا سدے بندگیو کہی دا اللہ دالا